Dit is die Motereiland Potgooi, is ek. Dit is vandag die 15de July, denk ek. Ek weet, dit is donderdag, maar ek is nie helemaal seker over die datum. He. Ek staan in die kombuis. Oudergewoonte, steek een sigaretje in, want ons kan in Potgooi sonder die sigaretje maken. En is altijd, as jy nou oud genoeg is om te roken, moet nie. Maar in elk geval, hoe gaan het? Wat maak julle? Vertel my een bykie. Um, ek is jammer ek so stil gewees die laatste rik, maar jy weet, het Dis die Selle Overskonings, maar na geval, ons gaan nie daarbij gaan nie, hier gaat ons alweer. Ek sta en kyk nou lekker blauw licht met wit wolkies. En, uh, dit is somer. Dit is, dit is warm, maar dit is meer bedompig my mee as warm. Ek denk, ek het al gesê, laat my baie aan Durbanse weerdink, dit is nie raar bedompigheid. Ja, um, vlede week was Jack Barrow, hier in die, in Londinium gewees, ongelukkig het ek om gemis, Maar um, ek het een van my adjudanten het ek gestuur, en ek wacht nogal dat hy my toe terugkom, om dan vertel hoe was die Jackparo Geek gewees. En uh, soos hy sê, het klinkt van, het was baie goed gewees. Um, ek weet, Alexander was ook al gewees. En ek weet, al hoor hulle uitgezegd, het, het was net verskrikkelijk bezig gewees, so als genoeg mannen waar die baar gaan het, he. oké, okay, maar dat gebeur, maar het is nou maar sekkie massa baie mense. Soos ek verstaan, het omtrent 700 mense by die Jackparo Geek gewees. Ek sê rarig gelijk om my te gaan kyk het, maar ongelukkig nou, vry in aand ook iets aangehaad, so dat ek, weet, en ek kon nie babysitter vir Anja nie aan, so, ek nie so, toe ek nou maar die short straw, short straw getrek, ek sê gesypt nie, ek nog nie dop in my gat he, en uh, toe kon ek nou ongelukkig gaan he. Maar wat, ek sal Jack Perry sê, heb weer op een ander geleentheid sien, so, waarschijn nie te veel haar oor klaan Ja, ek dink, uh, op die stadium amal praat van die nieuwe iPhone, en Apple, en die kak wat hulle aangejaag het. Die, um, ek bedoel, allemaal weet, sê so kan al selfs die wat doer onder in die bos in Afrika bly weet, sê so kan dat Apple nou al een nieuwe phone uitgebring het, um, iPhone 4, en die iPad uitgebring, en um, baie mense klaar van die nieuwe iPhone, dat hy sy receptie baie kakerig is. Nou, ek was bykie skeptisch geweest in die begin, um, toe ek die van die stories hoor, en ek het my tanden gesluip vir die nieuwe iPhone. Kijk, dit is nou soos, jy ja, hang aan die stik waars hier oor die, kom ons hier oor die wasgoedlein, en die klein voksturretje, wat soos daar en kyk vir die en hy wil het hee. Ek was so gewees, maar toet ek gedag wacht, bekie hou aan. Um, my golden rule is kopie, gen 1 nie. nie. by Apple, he. maar dit is my altyd net probleme. Ek doek met enig iets wat, generatie 1 is. Nou het ek so in die laaste paar weken, en die volgekie, en die iPhone stories nie goed so, en uh, die ouwens klaar oor die reception, en daar nou bij ons het een ouw know, het, uh, het van my nieuwe iPhone, daar hele julle paar ouwens het die nieuwe iPhone gekreed, en uh, ek sê te volle eendag hier iPhone, het dat ek goed keek naam, nou, moet ek sê, pluspinte van die iPhone, sy so skerm is verskrikkelijk skerp, um, het retina display, of so iets noem hulle dit, ek is by impressed daarmee, die features van die phone, maar die cellen as die, um, as die 3GS dat ek op die oomlik het, so, hy is net een bieke meer vierkantig, meer blokkerig, hy is meer soos die ou iPod, of hy laat my baie nie oude iPod denk, en ek, ek vat die iPhone, want het sê moes nou, dat jy hem in jou linker, linkerhand hou, en jou hand druk onderop die antenne, van verloor die signal, en, en, uh, en, ek vat die phone, in die hand vast, en ek, weet, ek hou hem so vast, so ek gewone phone vast, en ek kyk net aan sy baars, die bonie hoek, en jy kan so my sien, hoe val sy baars, so, Aan die ene kant is ek blij ek het nou nie die phone gekrein nie. Ek nie en kyk wat hulle uitvind, want die ouwens klaar, recht oor die wereld, as hulle so op die forums gaan rondkrap, en op die op blogs, en goed oor die iPhone, en sê nie moun hulle sê hulle neer is. Dit is nie, iPhone het hulle self nou, uh, bieke in die voet geskiet met die ding. Want dan weet ek hulle amal klaar moes maar altyd aan die begint. Ek het ewers ook gelees van, in Amerika of ewers, gaan ouwens nou, um, wat noem hulle, class action, of a class suit teen, teen Apple bring, wat van die ouw het um, is false advertising in het is, denk iemand het so ver omgegaan om te sê, hy wil nie een kouwer op sy phone sitte, he, want het vat van die, um, autistiek value van die phone weg, ok, dit, dit is nou, dit vat nou een beetje bij by in my, maar in elk geval, ons nou maar sien wat gebeur, my gat jyk natuurlijk nog, vir die iPhone, ek het oor die iPad ding gekom, in die begin was ek, my tanden gesluip op vir die iPad, maar ek het mooi gaan opweeg, en kyk waarvoor gaan ek een iPad gebruik, en, vir wat ek om sal gebruik, gaan nie nie werk nie, ek het een computer nodig. Um, ek het computer nodig vir potgooie maak, ek het computer nodig vir aller ene ander ande goed wat ek doen, so dit is nie, die iPad is nie die ding vir my nie. Dis ek my baas vir die werk en omprat of my iPad te koop, maar ek denk die eigenaar voorvalle. Maar aan die kant, ek raak nou, ek weet nie, ek het nou wel geblokga oor, wat ek gesê het, ek raak nou bieke gat vol, weet, is is retro. En uh, Een ding wat my die laagste paar jaar opval is, hier nie begin 2000, van 2000 af op, toe ek in Engeland aangekom het, toe ek my eerste computer nou gekoop het, het ek, my eerste computer is a 200 Geek gewees. 20 Geek harddrive, toe is nou top of the range, kyk, kan ek nie beter, en vantoe af het net geklim, klim, klim, ons praat nou al van, 2 terabyte hardrives, en syke type goed. Maar die is daar op, op die mark, is alles, lyk my, alles word al alle kleiner, alles word al hoe minder, is, um, netbooks, en het is iPads, en het is iPhones, en het is, al die ander goed, nou, praat allemaal van cloud computing, dit is nou ons die nieuwe buzzword, alles moet gekloud word, nou daar is een paar oons by ons by die werk wat al gepraat het van een cloud, dit is net precies waar vir hulle praat, he. en lag ek ook wanneer en dan denk ek, ja, maar nou geval die, dit alles beweeg like my nou weg, hulle wil alles op groot server, so. nou het is een voordeel dat jy nie so n sterk computer nodig het om alles te doen, nie want alles word in die cloud gauw, maar my groot ding met die cloud is, as jy, as jy al die dokumente op die cloud het, en daar gebeur iets, kom ons jy die server gaan down, wat dan, al die goed verloor is, so, weet, dis, as jy Gmail gebruik, dan, uh, ek weet die partijmense, die raak geluubje probeer op Gmail aanteken, en as jy doe het, dan sê die vir jou, oeps, daar is een probleem, kom later terug, jy weet, en die access nodig in jou e-mails so en goed, Um, so ek, ek weet nie ek weet nie of dit die jylle die jylle ding vir my is nie um, ek like om die documenten te sien ek het die klomp goed gebackupt online en so maar maar nog steeds ek like het om die goed daar te heen as ek het daar wil he De online is maar net een backup vir my dus kom ek weet nie of die nieuwe cloud en goed vir my rare gaan werke ja wat kan ek nog vertel eh um, Ek het al vertel vir hy, nou sêke twee weke terug, so het is nou alles daar. Toe um, verleden nawek kijk, ek, ek het ons nou, ons het ekstra kamer in die huis, wat is nou met die computerkamer is. Nou nie so grand soos meneer Etienne Diasse Thaise Theater nie. Maar ek het nou, hierin is computers en Xboxe en, ach jy noem het kabels en alles wat computer is, en toe verleden nawek, doe het nie op sy warmste, saterdagmiddag, toe besluit ek nou, die skybox, moet uit my kamer uit, en ek wil in die computerkamer in sit, en uh, ek dacht, het gaan een vinnige jabi wees nie, 10, 15 minuut, en uh, ek jump hier in my loft in, in die dak, en toe kan die dak inklim, tussen sit soos die sauna, weet soos ek my kop, dier hy hatch druk, soos ek op gaan voel, ek waar het liepie sweet, so het my af, sorry nie, een bieke terug, ek weet waar nie waar en, uh, krapper, en ons klompkak, wat hierboe in ons loft is, krapper, krijt hier die kabels, en alles recht, en, trek die kabels hard, dier die, uh, mire, en, bring het alles in die loft, en, toe sê nou loop, en soek hier in die loft, kyk, as jy nie huis staan onder, en jy kyk in die dak, en dink jy moes nie weet, waar alles is, right, nou klim jy in die dak, en nou kyk jy dit van boe af, nou het jy so, jy het, jy het sikke op die dak, jy weet nou naast, wat waar wat sit, en, uh, Anja is hieronder in die huis met die stok en kap sê vir my op die ceiling. Tap, tap, tap, hier so, tap, tap, tap, daar. Weet, die loft is so warm, ek dag mis daar my paas uit bo maar, kruip toe daar rond, daar is soveel, ek nou besef, daar soveel, van die, die fijn stof, dit is, dit is so fijn, dit, dit is soos a, want dit is voorbij poeier, dit is poeierkwadratus, jy weet, dit is hy, so fijn swart stof, wat hy op die rafters nie, op die dakle, en, uh, ek krij toe, die eerste guide hierby Anja, wat sê so om teap, ek sê van waar is dit, ja, dit is in die hoek, en ek sê die eerste gaat dier, en Anja sê, my neem, is nou recht by die dier, die, en kan ek kan mys nie die kabels haad dier en ek sê van, nee, dit is verkeerd, kom naar die ander kant toe, toe het ons nou die kabel dier gekry, en alles, ek moet om nou nog mooi op sêt, en, uh, dit mooi maak, want die kabel hang nou maar net op die oomlik af, maar, da, al terugkom maar aan stof, die stof is so fijn, en dit is so ek het op my knie gesitte, wat ek die gat, en die, die, die ceilingbaard gemaakt het, en daar is so een kol op my knie, wat, waar ek op gesit het, met die sweet en die stof, as het soos tattoo ink, ek het my treen toera gevat, om het af te was, en, uh, my nageval, dit is nou, die skybox is nou in die, so in die computerkamer, met die xbox en alles, so dit is nou, dit is nou lekker plekje, waar ek kan wegkryp, as die rest van die familie, my nou bykie moerig maak, en, trek ek dier hier achter my toe en dan sit ek nou lekker binnenstand my computers en goed en uh, dis dit o wat ek gesê het van die retro goed, ek kan nou besluit kyk, ek is ek weet nie, ek denk ek raak bykie um, ek, ek kan nie die woorde aan, nie, ek raak nou bykie nie, uh, gadget, vers, nie gadget verskrik nie teen, wat is die tenorgestelde van gadget verskrik um, bykie gadgetgat vol omstel het, so'n bieke gadget gehad vol. want as jy kyk na my, my gadgets wat ek het, ek het hele paar gadgets maar ook het my so'n baies wat ek gehad het, maar van Apple het ek omtrend iets van alles iPod, iPod Nano, iPhone Anja te iPhone, Vren het de iPhone weet, dit is ons, ek denk Apple maak s'n geld uit ons uit en, uh, of het s'n geld uit ons uitgemaak en eh uh, ek dink ek wil terug gaan na uh, a uh, goeie ou Nokia 82 toe, dit is hy uh, klein voontjes dit is die voorn wat my nog die beste voor my die beste gewerk het van al my voorn wat ek nog ooit gehad het al wat ek kon doen is ek kon bel en ek kon tekstmessages stuur en dit is al wat vir ek om noreg het as ek muziek wil luister, het ek een iPod iPod Z want ek het de hoorde vir niet goed wat ek nie gebruik, ek gebruik vir backup disks en vir allerinne anders na ek so het paal waarom nou eindelijk gebruik moet word, en dan natuurlijk, ok, en die downside daarvan, is, um, as jy iPhone het, dit is het alles, dit is een phone in een, met een iPod, en, uh, jy kan movies op omlaai, jy kan ander en goed, ek denk ek het so iets as, 200 megs, oor van my phone, wat ek kan gebruik, maar die rest is alles vol muziek, en, en um, movies en so, wat ek nou elke oogend heb die trein, kyk, groot ding waar ek nou natuurlijk luister, is audiobooks. Ek is, uh, ek daar het van so twee audiobooks een maand, en dit hou my slankie boek omtrend so twaalf, toe sit so'n sieve en acht ure, as hou die, die twee boeken my net mooi een maand. En nou luister ek so elke ochend so twaunig minuut en dan op die trein werk toe, en dan anders ek terugkom en luister ek so nog twaunig minuut, so dit hou my bezig, maar dit moet ook nie weder, dink, weet, jy sit met allerie muziek op jou computer, en jy sit met al die muziek op jou uh, iPhone, en, toch rarig, luister jy maar na, 25 na 30 tracks, plus minus, wat jy nareig gaan luister, so, dat let dink, hoeveel, jy weet, hoeveel songs het jy rarig nodig, dit is nie asof ek, uh, dondersen, mobile, DJ of disco, of so iets is nie, wat ek allere goed met my met saam draan, so lang kan er paar songs op het is te ruit, en, ek dink, daar sal my iPod net nou lekker inkom, want hy het alles op, so screen is al ruit, bieke klein vir movies kijk en so, maar ek dink nou, ek wil miskien retro gaan, maar dan kan, dan gaat jy nou weer retro vir so een maand, en dan, dat weer nou alles terug uit, so, als hy nou maar sien wat ek wil doen, eindelijk maar baie besluitlis as dit besikker kom kyk waar die niets te ver is, um, praat van die niets te ver, alhoewel ek, Kijk, Windows 7 ook, die is daar so uit, maar het, ek sikkel maar om Windows 7, maar het is wat ons by die werk gebruik, so hoe meer ek vir hom weet, hoe beter. Ja, gepraat van die werk en is goed wat breek te keren, gaan ons de printer by die werk. En vir die laatste twee weke speel die printer nou op, weet, een dag werken, een dag werken, een dag werken, nou, um, ons het vir my heeltemal een nieuwe maintenance-kiet let in sit, en allerhand, het van nie goed wat die goedkoop is nie, en, uh, die ding speel nog steeds, so toet ek vandag weer uit een van die techies, of een van die ouwens al aangekom van die, printerkamp, en het nou kon weer kom probeer karing in die printer, nou wonder ek, hoelang gaan die printer hou, maar ek like my my schandier fases, wel ons gaan by die fases by die werk, waar alles hou die, een dag, of die een week werk, alles by danert, en het, jy kan het nie breek, en dan stap jy maandagochtend in, en het is, en is alles moerte, dus alles is gesikkel, en is, dit is nou waar ons hierdie week was, alles is opgespeeld, selfs vandag ons telefoon, op een storm kon ons hier uitbel nie, al was hier die daaltor, je bel hiervoor, en is hier die beset toon, en ek bel ons uit ons lijne kyk, ek sê vir hulle wat gaan aan hier, nee, hulle weet he. ek sê, jy check vir my en dan, en ek kom terug en sê, nee, daar niks fout, ek sê vir hulle, maar is daar niks fout is nie, hoekom werk het he? ah, anna, anna, anna, en, uh, ek maak ons moedeloos by Tyra, maar wat, gelukkig is ek om nou, is ek morgen af, ek het net vandag besluit, fuck, dit. ek het die dag af, weet ek maak so lang nawek daarvan, want ek het nog baie verlof, ek, het, ek weet nie hoeveel daar nie, maar dis, ek skadda, ek is seker nog een goeie 18 dae, of verlof wat ek oor het, wat ek natuurlijk vir die einde van die jaar moet vat, so dan maak ons morgen lang nawek, en dan, ek denk vrein is af morgen, So ek dink, morgen wat ons gaan doen is, Anja maak vroeg klaar met school, so dit is, ha, dit is moest nou wel December in Kovlind van Suid-Afrika, so ek gaan eerst terugwees school toe September, en we gaan met haar volgende jaar, so ons het nog twee jaar, drie jaar en sê klaar met die school, en so ons nou maar wat sê wil doen. Maar ek gaan dink, ons kan miskien morgen een beetje in Kingston toe gaan, en uh, ek weet of ek dit hier erg in die shops gaan rondloop, he miskien van een gedraai by die, um, Apple Store gaan maken, net weer my my bek gaan rek, waar alles wat daar is, mykie gaan kyk. Maar dan denk ik, en ek had miskien morgens die ideale dag, om miskien net Kingston toe te gaan, om Skins Richmond toe, en dan net tegen die vier te gaan sit. Uh, wat vir my ideaal sal wees, is van die van julle wat hier in Londen blij al gehoor het van Gomei Burger Kitchen, hulle is recht oor Londen. Hulle maak die beste, die beste hamburgers wat ek in my leven geëet het nou eh hulle kiwi burger is 'n goed. Ehm um, dit is a, obviously is a, a patty, beef patty met ehm um, pineappel, beet, eier. Dit is goed as jy as jy ooit by GBK loop, kry jy jou ehm 'n kiwi burger. Wat dink ek miskien het ons môre net instap haar Tykwoos kry net wek, het, die laat in die rivier gaan sitte, maar net die wereld kyk, en sien hulle voorbij gaan. Ek dink dit nogal een plan, ja. Ek ah, sal sien morgen wat, hoe laat ons opstaan, en wat vreem doen, en soan, en soan, en soan. So ja, um, wat kan julle nog vertel? S.I. Promo magazine, ek hoop julle ondersteun, S.I. Promo, ek dink is S.I. Promo.com. Um, die ons doen goeie werk, Hulle is op Facebook en op jy website, hulle stuur so'n um, so nieuwsbrief, ek, ek dink is een keer ook maand, een online magazine uit, nogal baie interessant, so ek, ek stel hulle voor, gaan kyk bykie daarna, as jy vallies jy in Londen bly, en hulle uh, is vir ons recht oor die wereld, um, hulle is altyd op soek, dink ek, na mense wat vir iets om te skryf, soos jy Suid-Afrikaner is wat nie aan die kant van die wereld bly, weet, skryf hulle stik in, en sal dit veel inset op die magazine, so ver ek weet, en die oud is nogal goeie werk, maar dan as jy kyk, daar is hoeveel Suid-Afrikaanse dinge wat hierdie stad aangaan, en daar is Suid-Afrikaanse golf daar, en daar is, uh, dit is by, bykie versplinter vir my, dis, um, dit is, ek weet nog wat sê gebeur, dit is al die ouwe in saamwerk, een moerse ding begin, ja, myn ek geval, Uh, World Cup is ek nou oor in Suid-Afrika, sien ek, en uh, die ouwens praat goed af, van amal daar haat natuurlijk die vovozeles, -wo um, het vrein het met ons die vovozeles -wo teruggebring van Suid-Afrika, en Anja het om een keer geblaas, en sê van, kijk, bok, he, buiten, nie, dink nie, hy is blaas, want het is oorverdovend, um, die ouwens het nogal goeie draaitig gekry, oor die World Cup, die ouwens, Engels ouwens, by ons by die werk, gesê hulle dink het gaan baie erger wees, IE crime, en so ek het die begot, en dit is nie te slecht gelijk, he. so, um, dit is nou alles oor, so, nou, waar verwacht ons nou volgende, nou wacht ons volgende vir die rugby world cup, wat in Noorzeeland is, en uh, die tyd is natuurlijk een beetje van een factor, as 12 uur geskil, maar wat is uh, Irak sekeraal gewoond, en weet ek die trein huisjes wat ek begin, ek het verlede week het ek eerst, ek het skoen verkeer daarvan maar as jy het verstaan en die springboeken verloor, dink ek eh, um, wat sal sien met maak dit die nawek, sal miskien som hier in die pub gaan kyk hier langs aan, die Hougarth in Terrington as jy ooit in Terrington is, kom maar by die Hougarth in sy Afrikaanse landlady dan gaan dit een goeie jolly, maar wat ek dink dit is, dit vir die doldere hand ehm um, ek dink ek het alles gesê het, ek wil gesê het, soos jy daar achterkom, ek doen dit nie van nouds af nie, ek, eh, droom soms op jy fly, um, voor ek vergeet, as al enig iemand het wat saand my potgooi wil kom maak, laat weet my, um, of is jy belangstel om my potgooi te maak, en jy blij in Lodden, of enige plek in Engeland, of enige plek in die wereld, pasies waar jy is, laat weet my, ek help jy met graagte, ek het laatst keer gesê, en ek sê dit die keer ook, het gaan jy nie geld kost nie, want jy kan, verniet een website op sit, i.e. blogger of wordpress, jou um, saanvalste host, ga jou nie geld kost nie, want jy sit het op archive.org op, wat verniet is wat je verniet jou hosting vir jou doen, um, maar as jy wil belangstel, en uh, as jy in London self bly, meer as welkom, contact my, ek wil, jy kan selfs in die huis toekom as jy wil, of ek kan jou evers ontmoet, en ek kan jou wees, hoe so sit mys die dinge mekaar, en wat doen jy, maar dis die rakets aan, so enig iemand kan dit doen, raarig. en uh, laaste ding wat ek amper vergeet ek al van, Skaaptivus, waar is jou website, wat gaan aan broer, ek sê nie is nou jyltmal van die licht af, um, kom terug, ons mis jou, dan natuurlijk is daar goga hier in Londen, Chris Safakake, so hy het Lanklas op ootgooi gemaakt, um, Massein in Australië, Ati in Lenei in Zuid-Afrika, Cybershockie in Zuid-Afrika, um, en ek denk dit is omtrend die handjie vol op die oomlik, en dis, ja, voor ek daarvan vergeet, dis nog een ander ding wat my opgeval het na die dag, ek het net soebykie rondgespeel op die internet, ek het gaan soek na Afrikaanse blogs, my bek het reg oopgehang van die hoeveelheid Afrikaanse blogs wat op die internet is. weet, jy kom op 'n blank af en dan um, en dan volg jy die links dan kom jy by honderd letterlik honderde anders uit. Um daar's 'n een wat kan net uh, as dit SA experts. Ja, SA experts wat wat se nogal goed is want die ou bring al die feeds in SA in, en inderdaad so een keer die week in geweek kan dan publisheer het van, so as het geupdate word. As jy op my website kyk, onder in die rechterkant, daar staan followers, en dan is, denk ek, hy gebruik sy Afrikaanse vlag. So, hy gaan kyk mykje op sy website, en as jy is sy experts, en die ouwe cover nogal groot, hy cover Amerika, hy, hy cover Orals, en as, hy hele klomp Afrikaanse blok, sies so in, in Londen ook, Engelse en Afrikaanse blok, so, altyd iets om van te kies en te keer, lekker word daar en ok, so Jack Paris wil sê, hos ja, um, dit is dit vir my vir vandag, dank julle geluister het, as, as jy een comment wil los, los as jy een comment, um, los een comment op jy website, of, ja, los een comment op jy website, werk met keer makkelijker, want ek kan het vulliger optel daar, of los het op Facebook, of as jy me wil contact, johan at de Vries-inter.net, ehm, um, Ek is op Facebook, die modderland pottrui groep is op Facebook. Ehm um, as jy nog Afrikaanse potgoye soek, potgoy.com, wat filmesyn vir ons in mekaar sit. Sluit net 'n bietjie verlore wees sonder filmesyn want hy doen uit en verskriklik baie agter Thanks for en uh oor oh ja, gepraat van filmesyn. Jy het, dit, dit is dink jy wil kla maar is alleen by hy's nou. Val ek hoop nie jy stout by hy's doen Goed so skelm rook. Um, al achter die bike shed nu, en op die uh, bedenspring, hulle die vrouw en die kinder zijn daar, jy heb jou gedraad, jy word gewatch, <laughs> uh, lekker, ok, dit is dit redder, ok, um, ons praat weer een of ander tijd, en soos ek sê, asjeblief, los een comment, ek geniet het als julle comments los, of as hy iets is waar julle ek moet praat, sê dit op, en dan, Praat is nou oor, of jy wil kom saampraat, kom praat sam. Mense, geweldige naweek en een goeie week verder. Praat later weer, thanks hoor, bye.